2 milioi 6.000 pasa tonarekin portuko trafikoa mantendu da joan den urtean, bainan ez xailo guzietan, enpresen osagarritik elduden ondorio zuzena. Adibidez, lakeko edo rafinuri du midi enpresen aktivitate gelditzearen ondorioz, sofre edo petroliuaren trafikoa ere geldituda. Zeltza enpresak joan urtean ezagutu duen krisagatik ere, ondorio zuzenak senditu dira Baionako portuan. Hogen onduan hala ere badira berri onak. Lehenik egur sailean 2 mila tabiatziko tenpestarekin egin ziren egur metak, kaxika gortuak baitira eta egur importazioak berriz ere astira. Joanen urtean garatu den saila da hartu eksportazioarena. Gorakada ere, Tarnoseko elbeze produktu kimikoen trafikoan, baita ere kuartzan, palmoligoan, merkatu behietan petrolio solidoaren trafikoa ideki idekidelarik. 2008-an abiatu proiektuek ere portuaren osagarriaz kartu behar lukete aurten, ala nola, nabigazio balintzen hobetzeat, landesetan lasterasiko den altzairuen moldatzeko tresna behiaren martxan ezartzia. Eta azkenik, baiona hendai harteko burdin bideobrenzat beharizkoak izanen diren harrien karreuntza ere, eginen da itxasuntziz baionako pohtutik.